Ezta saltegia ondia izan behar, mila metro karatu eta amaren plegu bailituzke bakarrik horzaizeko Leclerc saltegiak. Alta, Ez duela bat egiten hortzaizen amago urte hontan altzatu den ofizialen erriskaren helburuekin damutu zauku Michel Cucchet Arnabar xaltegiko nagusia Nere ustez bondo mehia da erriskandako hemengo hortzaizeko erriskandako mebon en sundut ere hortzaizagarak eta gostagarak ere kontent direra bon nik gustendu dut erriskandako domeiladera bon aigira zerbaituntatzen ofizialekin eta bon asta estagaian hori da. Nola ezten egin komerzo proximite, de, defenitzen dugu, eta hori nahi dugu piskat uh, uh, garatu emena, egiskana. Arna baxa ateak, kaiku borda, laborarianeko izpendenda, espartindenda, kidea simineiak, goikoetxea, poteria, lekuko ofizialeak dira, egiska biziarazten dutenak. Eta ez dute uste, leukler saltegiak konkurentzia eginen dien. Bainan, kezkatzen dira, supermerkatuaren jiteak eriskaren inguruko lurren prezioetan ukan ukandezakeen eraginaza. Lokler Saltegiak prezio azkarrean erosi bailuke, ere mu hori. Mitukoiko etxea, poteriako nagusia. Akalte ez, ez du inen, ola direktuki, hori esikur. Bainan, nik gura hangura zer den lujaren prezioa. Oa badakigu, gauza kanbiatzen aldi erela eta gertakari hori erakusten dauk, ez girela preashtemen. ez dugu gauzak aski handizietik pentsatu, eta bon, pentsatzen motu behar hori baiatu hori egiteko hori bai. Nainuke haute txekin kusi lurrak egiten e, diren hor, ze, ze gauza egiten alduguntzen, zenta izain dira emendikoetik proiektu batzuk interesantak, baina ez balima da lurrik stadio hori egiten ala. Eraikitzeko permisa pausaturik hau onartua bada 2016ko ekainean ideki berri taike Leclair chaletgia hortza izena